في العالمين انك حميد مجيد وبعد يكون الله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بامالكم وانفسكم ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون صدق الله العظيم تندروار جماعت تندروار i ndëruar unë meti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhu sallam të ndëruar misafir të ndëruar jetë ju të ardhen në shtëpite juaja jua e rusim Allah në gjelaluhu që në këtë vit para se gjithash për njëzle që i kanë vizitu shtëpile Allahut haqin dhe punët që kanë krizat, i kanë kridat ati Allahut ka bull t'i ban <coughs> që ishë në fillim <coughs> të këti derës i pas këti haqit Lutjet e tona i drejtojmë Allahu gjëlle gjelaluhu Vë gjëlle shanuh Që në mazën e gjumaz prej neve dhe muslimanve Më barbotët kabullë të ban Lutjet tona Me dur të ngritura dhe zemërat të pasarta I drejtojmë Allahu të gjithë fëqishëm Kryusit të gjithë fjes Duke ju luta ti që popullin ton të mëshron Duke ju luta ti që Allahu gjëlle gjelaluhu në përstritje në historie së shajtë të punë ve të shajta, të zbratë mëshirën e ti të plotë në bi popullin tonë, insha Allahu ta'ala. Indëruar i gjemotë, nësë të dikeme prijatimet tonë, me disa ajetën, korani kerim, suratul saf, edhe në suratul hasër. Allahu jelle jelalu hua jelle shanuhu, Në Kurani Kerim ka thori Ja, i juhe lëzhin amenu Hal edullukum ala tijara Tungjikum min athabin elim Me Ma emnin më të bukur Israt Allahu njerëzit Me Ma emnin më pitetin më të bukur Ju thot ative O oh, ju besimtar Aj fare emna të vuar nga nëna dhe baba nuk i ka parasish Po ju thot o oh, ju që besoni ka epitetë matë bukur në ka emën matë ngritur sa Allahu gjëlle gjelalu me të fërë o besimtar kur fëtë zotë i gjëlle gjelalu në kur anë i kerim o ti besuëshëm e ka kuptimin se e tin je ye nën sjetë u latëmija pra unë jam vikëshirë si jëtë se ti ke pranu me vullnet me qenë në radhën e besimtarve. Allahu Gjelle Gjelaluhu ashtë qadra me bukur në të cilën besimtarën mbronë, edhe më për këtë arsie, ai pa, ai israt, besimtar, a i nuk i sërnë mëmën. Po a i i sratë, o besimtarë, a do një jutë ju të regojë unë rrugën e trektisë, e cila rrugë jeshë potëm për i denimeve të kësaj bote edhe ahiratit? A keni dëshirë? E vërteta, e njërëzve që e ndinë vetën besimtarë, Ata që kanë zemrën e mbushër me besim mirë edhe jopin Allah unë dhe dhe dhe dhe dhe shenu Ata që janë largë për i kësaj apo i ka largu dikush kanë disa punë për t'i punu me mritër të kjo gratë <të> <të> Ata kanë disa paraprakis disa sende me i përmjësu se gratë a besimit a gratë a lartë ajo mundët me warri shpejt po së bandë me nejtë largë asaj Ata i thojnë Allahu Gjellë Gjellalu në këtë pytje, hinore, ku shdonë me ditë rrugën e trektijës, e të la i shpëtonë prej denimeve të kësa i bote dhe bote sjetër, fa Allahu Gjellë Gjellalu të uminu në billa, kushti i parash që ju t'jeni besimtar, Allahu Gjellë Gjellalu t'ajifni, edhe ata me kusht t'ajifni Allahu një, se përndrishe shumë rafa dhe shumë kategorie, shumë konde në këtë botë, njofin një zot me një mënir prej mënira dhe atosje njofin mirë po Allahu pranon besimin të cilin a e ka artu qërë nuk i pranon fare është largë mendë dhe unë a zot që ta pranon Allahu gjelle gjelalu edhe besimin e kujshime ton së so, është në regull ato po e bojnë për zot po Allahu gjelle gjelalu u ke pranon ata të u minone billa ta jifni Allahu gjelle gjelalu u një ta jif është Allahu gjelle gjelalu u një dhe të fort Mështë i bajë shoqë ati të jetojsh për ta dhe të vdisësh për ta Kja është besimje në Allahu një Të jetojsh për ta, sakrifikojsh për ta Të vdisësh për ta, të dërdosh ati Edhe ata me kusht prapë në gjdo moment të dërdosh ati Jo kur është vrandë jam e Allahut Kur është ndil jam i salaut Këto gjana Allahu dhelle gjelalu nuk i pranën fare Të ndil jam e Allahut dhelle gjelalu Jam e Allahut të bregdeti, jam ndetim rënda jam e Allahut në minjerë edhe në biminjerën jam e Allahut në ajrë edhe në tokë jam e Allahut e shëndosh edhe ismuar i varflë dhe pasanik jam e Allahut kër jam i lishtë dhe kër jam i port jam e Allahut kër jam i okupuar i burgosur dhe i lirë jam e Allahut në spital edhe në qeli në gjitha avisët jam e Allahut kjo do të fët në këtë ras e ke e emnin besimtar këto të fratë Allahut e tash a e besimtar pro a do në rrugën me dit kalimit A ke e dëshirë me pa uren ma të shajt e tila të hedhë për te i bregut? Po, o zëtë, kemi dëshirë, tha, duesh me qenë besimtar numër një. Kësi sojë po me qenë besimtar? Jo besimtar, në dvagonët edhe trenet edhe dita dhe të raskapitura, në momentin e faktuar, një grua nga në zënën e o fatamen të villahi, wa marahi ketihi wa kutu vih, Bismillahi rrahmani rrahim, kullu arud bi rabbin nas, çetragruen matone thot me har ato i di ka pavlet me ndërgju edhe me lezuketa, kjo ash realitet se ka pavlet me harat, por tash ash koha e përmirësimit, tash ash koha e kthimit, tash ma ash koha nëse tash nuk ka mend me përdor mendë njëri prej neve, ai mo do të jetë pa mend dhe dhe edhe në ardhmërin, edhe djente nipat e stërnipat e atit do të, të jeshin pa mend Po normali shek xherp e prasin kët momentin edhe në armëritje sim pamën të nderuar Xhemat. Xherp po më doin pamën. Të dashur, të respektuar shumë, Allahu xhellajelaluhu tha të besoni në Allahu në këtë moment. Në në liri, edhe në në ditat e robërisë, në vështirsi, edhe ditat e mirësisë, të besoni në Allahu xhellajelaluhu. Nëse do ni me kalu për ju në rrugën e së shenjtë, nëse do ni me dalë në bregdetin e juaj. Kjo pika pa, në të të cilë nuk du unë me mezë me gatë, se është bëllë. Për të menë shurin isharët e është të dushë. Për të menë shurin isharët e është të dushë. Për kaloj me një herë në pikën e ditë të ajëtit, Allahu gjëlle gjënaluhu vë gjëlle shenuhu, të tonë, wa të gjahidu në fisa bilillah, ju të lufton, të lufton, të luftonin e rrugën Allahu gjëlle gjënaluhu. Vetëm lufta në rrugën e Allahut, jo çet në rrugë, jo jo çet në bregdetin e shejtë. Ai bregdeti i shejtë e ka hem në lirë. Edhe vetëm rrug për rrugëve. Rrugjëra nuk ka të ndëruar xhamat. Qjera këtej rrugët, qjera janë ëndra. Ëndra të cilat si dalën në di pjesë, ëndrat e natës. Edhe ato ëndra që i sheh njeriu rrondonte edhe i, i dobët ditën. Ëndrat e natës janë ato që natën fluturon ti prej një vendi në vendin tjetër. Ëndrat e natës ti sheh shumë parë ondrat e notës si shaf një shtëpi shumë të bukur, po nuk e kërhe praktikisht. Ondrat e ditës janë a thuar pemdi apo krieta apo liromi, çka thotë ti? A mo komplita? Mos ke drejta më mpit fare. Unë jam imrami një njerëzi që, që nuk e un jam imrami një njerëzi që duhet pyetën për këtë punë. Vetëm për një arsye, para si e se nuk e di. Para asije se nuk e di. Po në di një qëtër sëng, pa atë qëtër në sëng dhe di shumë mirë. Këtar se di fare, atë qëtër në di mirë shumë. Arë er njeni prej sahabove, shokëve të Muhammed Mustafa, sallallahu alai sallam, edhe pytje të dërguar i një pytje të rëndon të ta Rasulullah. A adhukholun gjennë, tha, tahin gjennët onë. Rasulullah i tha, ma dha a'det të leha, shka i ke prega dit ati. A i pyti, edhe ki pyti, Pa Rasullullah ahim jannatun. Çka i ke përgadit aty jemnetit që si, do të më hin. Nëse tim pit mue pra a do të lirohemi, un do ta baj këtë pyetje më një herë. Çka i ke përgadit ataj? Sena këtu flasim me argumente të paluajtshme. Na këtu flasim jo për hir edhe për hatër se çish kanë dëshirë njerëzit më u fol. Na këtu flasim fjalën e Allahut xhell. Na folim fjalën e Allahut xhell alehu në këtu i hedhim argumentët hinore të cilët kanë zbrit para 1.500, të cilët kanë argumente hartojnë rrugën e shajtë e njërzisë edhe historiës e gjallë, e cila histori nuk dëtë mikët edhe nuk dëtë plakët asjare lëmë të ta që i qesin litarët e vetë në facet e historiës dhe pasër islame edhe marrin shembuj nga kaluar asesi u liru lë muslimantë. Të ndëruar gjëmotë, i vetëdishëm plotë i vërdishëm plotë se në umëri i maë, i popullatës të sori i ndanë mendimet ndryshe, i vërdishëm total mirë, po kjo ki qëshi gjamiës, a shvëndi ma i shëjtë në botë, këtu kushë dënë me arë më ndëgjua dhe i dërzot këti qëshi, duhet të adinë se hoxha, hoxha s'ka mendimet vetët. Duhet të adinë se a i nuk hedhë nga mendja ati, as nisenë se s'ka drejta fare, A i hedhë argumentët e Allahu gjëllë gjëllë hu e gjëllë shanuh edhe të Muhammed Mustafa dhe historijës pasër si që të eka bëpa të vë të gjahidun e fisa bilillah të luftonin e emnin e Allahu gjëllë gjëllë hu të luftonin rrugën e ati e ta shti këta e kemi mërë të gjithë të qartë kam e të me ditë me shka Allahu nuk e la mëngut edhe atë e të ekin kurani kërim edhe me shka fa bëm ualikum sa të lëftoni me pasurit e juaja. Numër një, të lëftoni në rrugën e Allahudh me pasurit, me pasurit në tuaj. Historia, faqet e historijës islame për përstritëm. Inderuar i gjemot, përdo në Allahudh e faqet e historijës islame për përstritëm. Në Mekka, Rasullullah, Rasulullah, u, u lëftoj në rrugën e Allahudh, 3-12 vite me rrallë. Ato bura që pranun islamin ka një një numër shumë i vogëlë. Ka në zanë Disa humtues pothuajse kanë qenë me atë. Për më rëndësi, ato ishin 10 burra. Pra i 10ve ishin disa gra, një 18. Çert kanë qenë burra. Pra 21 burra kanë qenë edhe 18 gra, 40 persona. Tramëd vite me radhë. Ma 18 viteve u bësh për ngulja. U bosh për ngulja, as filles të të shpërngulje, Allahu Kurani kerim, i Kerimi tha, rëmbyrje fa njerëzët me ma të dashurin e Allahut u rëmbyen fa illa të nësuruhu fa kad nësarahu Allah idhë akhrajahulledhina kafaru fa e kanë përzan të dashurin me të dashur të vetë jo ka dalë, jo ka shku e kanë përzanë pra historia po për përstritet as kush nuk po delë prejshpije me vëllet edhe me dëshirë po po dalën të përzanu po për dalën prejshpijave dhe trojeve të tyre të, të rëmbyen Rëmbirë se kanë punë me rëmbysin, kanë punë me njerës të mzitë që cilët nuk e dinë shka të me thonë civilizim, njerës të cilët nuk e dinë shka të me thonë jetë, njerës të cilët nësë paku dinë me konsideru atë e që Allah u në këtë tokë i ka thonë njeri. Njerës që faktikisht nësë paku dinë për veti. E të tash nuk ka mundësi me o dëshpru, vla u jemë, i të leke lëshu i shtëpijë ndënde. Ash turp me o dëshpru, se të m Ti ke punë me njerion I cili për vetit din shumë pak A i qi din shumë pak për vetit A prea ti ti përprit me dit për tija A i për vetit së për din A i shtëpien e vet për e than A i ka thë i shtëpien e vet A i ka kontribu qi ti Edhe të bomba në lomë Në lomën e vet A i përprit tje në unë Gjitarun shtëpien ton dhe vënderin ton Jo, më sprit Se kështu i shtë i njëzit nëkka po në mëke ka qene dhe mazi on do të mëndoj të baj komparacionin daluës i cili dalën analiz daluës e cila dalën rastin të unë me rastin e burave në mëke të cilën dhe i përzun atje e përzun baba djani atje e përzun vlau vlau atje e përzun e ba djali djali në agjës e këtu tash po e përzun njoni atë qëpërin që, që gjithë mërë edhe kur se ka pas asë gjohë dëshirojnë që edhe në ardhëmëri më staketa zhëmë. Inderuar i gjëmët, atje e ka përgjohën vlaun, vlaun. Atje ka ikë mirë vlaut për vlaut. Pra në të mushën me mende dhe në të ndalën në të kujtojnë njërzit, për cilën nja kanë hudhë qarëshafin e kejtë problemit fjallës këmë edhe kështu përdojnë ato me mëndu se ashtë e vërtit. Pra në të ndalën, kër ka këto njërzme të nalët të mëndonë se Arabët në atraht ishin kejt Arabë po rëmbimi edhe shtrirja edhe, edhe rëmbimi njërzme nuk u bandë e për atarabë po u bandë e për nisam kejtë si ishtë qëtër e bërgjaheli ishte Arabë edhe gjalli ajës ati, Muhammedi gjalli abdullaj ishte Arabë e kishte ajë ataj, kishte dhe dhe ajëllaraj kejt Arabë ishim po njoni e përzen qëtërin për diçka qëtër e qëka është ajo qetra pra se njeni beson ndryshe a i qetri beson ndryshe më për këta, bohën këtë gjona edhe s'ka ma original qetër për shkakse, originali mbita, original qetër nuk pranon njeni beson ndryshe e qetri beson ndryshe e ba gjalli donë me vazhdu me u bo puteve i ba dët, a i nuk donë 360 puta të bashkohen kinë se si pas ati e pas tajt një pët njëzorë Atë trashërinë 16000 me çën prap me atë Allahun e vërtet kanë për bashkë tasgjër. Po ai don kështu pa, se un besoj ndrishe. On si besoj ajo duhet të ngel. Këtu besojnë e bajalet e Zotit, këtu besojnë Napoleonët e Zotit, këtu besojnë velidat e Zotit, këtu besojnë Firaunat e Zotit e kjo bot asnjëherë pa Firaunën nuk do të jetë. Edhe në armëri nuk do të krijen, do të shohat një Firaun, do të binë çetri. Do të fa ad një firanë, do të kihët qëtri, edhe do të zen me dëvërtirë, do të i ban fritet e veta. Diri sa muslimanët i kanë mendimet e liga, diri sa besimtarët do të sonë në atë mënirë, sa që ato në përmet durbinit të islamit nuk dojnë me i pa problemet, atë durbinet qërë janë shumë, shumë, shumë të turbun. A që ke që kanë shti disa njërës punën, sa që në kanë detiru ne edhe me fanë, edhe ma gjanë se sa kemin program dhe ashta me fanë, në si pas vlerësimeve, atëherë po duhet këta Kina me internet, sipas vlerësimeve, këta amerikanët po duhet me internet, njëjtën kopë po duhet me internet edhe budistat, për shkak se çdo kush për kombënave po për mundohet. Për shkak se çdo kush për kombënave po mundohet në mënyrë komtare në thuazat e, e veprimit të atij, po internet do të hin vetëm një grup njerëz. Internet do të hin ato që Allahu ka thonë. E jo unë edhe çetërkuës as kënga merrse ka taktu Allahu vetë tha, nëse do një me hiju në gjennet në esër, ka ku është e Allahu një me një u kri për muslimarën vazhdojnë kjerë se kanë asë andër për të pa, mërëj punë. Freskojni o popull një ere për gjithë mund. Freskojni edhe kësani në binarin, ku Allahu gjëllë në gjëlelu me rahmetin e vetë në stacionin e fundi që prëtë. Freskojni dillin në binarin e Allahut në stacionin e fundi të trenit ati jë prëtë. Ndima Allahu Gjelle Gjelaluhu për hudhin E juaj në bregdetin Ma të shajt Të gjahidu në pisë e bilin lahi Bi awalikum Historia pasër islamet për për sritët Jenin për rëmben anniku Qetri për kraf Qetri për e merë në djepin e familjës nat Duke abon me dhije Se ne muslimanët Të gjithë ka jemi në bot Ka vishpijin kemi Nësë jam dështë e eventualisht Muslimanët në gjumë në këtë pikë Në muslimanët i kemi të gjithë ka dhishpi Jo në borin ton Nja kemi në borin ton Nja në borin e vlahot kur kemi hale Në i kemi kejt ka dhishpi Ska musliman që i ka vetëm një shpi A i vetëm një shpi e ndërton Po njënën e ndërton A i posedon dhishpi Njënën e ndërton me durët pra e veta Qetrinja ka ndërtu vlahot Pra urnëni në shtëpite tona Se shtëpite tona t'jula e t'ja Nuk janë tonat ato Ato janë të juajër, pa morë parasi shfare, që ka mendojnë qërët, se ato zdinë me mendojnë drejtë. Ato nuk kanë fajë. Mu për ata, atë tha mohabeti, atë tha fjale që i pojla unë në këtë këtë kërësi gjamië e Ramazan. Ramazanin që i kaloj, ajo e kishtë një shkak për i shkacive që i e tha ma there, ajo së është në liber e shkume, ajo së është në Koran, ajo nuk është në hadis, ajo nuk është në librat e historisë islame, ajo Ai djali çikismor go morin me cit për, për të urrës me të ngreme. Kështu Ramadan e thonim na ni fjal. Ai umra te ka ura ai ungra te mopa. Ka përtej hoja, pastaj ka po i ban. Sa po du me cit maton ta efendi. Sa po pse ka prapa? Sa pse ka prapa, ve vendi sa për ngraj, thas moment po për urrat te mopa. Sa ktheks tu? Ja vend ngraje. Krafa spinën kaura dhe ngraje. Ja kthej spinën kaura, ja nithi me ngraj djali a i ngra a i ngra u të mos kish në pak ka pak, ka pak, ka pak, ka pak e qiti nëmën qëtër tha zëndi pëse kështu fa ki klenë a ka marën këtu i tha hoxha klenë a ka marën ki ma, do kanë marën ka të mamë ka prapa a jod ande i ka konsiderojmë në prap do të mamë anena a kanë marën përshka këta atës dindri që atës jan, nuk janë 15 ajo ishin sinator me pacient të mirë. Me pacient të mirë ishin sinator. Kur dzon çetërsak, nuk ka shumë filozofi këtu. Mos i rellë, aty shkat gojë me ferr, sa i skadra ndafilla. Ku t'mor ai? Ai me me amor ke thar pi përë dorët në asrin kimi e pa me ferr tjetër. Ai ke kopshët e dolla fillave i kalon të ridalet ajoje ferrën e xalis me ata me drif. Ska çera, nuk din çera, ma në vrata atje kanë emrin ferr. U sabet tja po më ndonë se është e rastit me qenë muslimona, tja po më ndonë se është e rastit, fjallën humanitet në këtë bërë, muslimanët e kanë bjellë ojnë dhe ruar, edhe sot muslimanët e praktikojnë ata, edhe sot edhe vetëm, vetëm muslimanët din me aplikua ta, përshkak se ajo është undira e jëtës atime, muslimani pa humanitet, muslimani pa mirësi, muslimani pa urësi, jetën din me gëzu. Zbin me e këzujetën Me na kalun edhe vlazën e të tonë këtu pari Edhe me shku me një vend qëtër Në avan falë me një vend Ku i dhamë muslimonit Përshka këse vlau në kaloj ka dira Së patëm fat Nësë me pas dikan në shtëpi në tante në këtë dita Ta keshën me dje mirin deruar i gjemot Se fat i malë të ka dalë prej dore Po mësë ta kesh dikan në shtëpi i këtë dita Të ka kaluaj fat që një herë një mi vetë të re derën Allahu në kurani kërim, tha, në ledhina, a, vë, në nësërhu, në kurani kërim, tha, në gjënëtin, firdeus, dëthin, ata në medine, të cilët jashtrin, krahun, ative ti, kurve prej mëkës. Po ato edhe banë një pun, që ndoshtë anë eventualisht, se di ndoshtë a mëzvajdon e atëherit, të më falni, unë e keshë të gabupak. Mëzvajdon e atëherit, me siguria atëherit vazhdon, ishtërin kra unë dhe dhomat në për shtëpit e atyre me dinasit Allah ju tha në sarë, ndih muës këto jeni ju këto jeni ju po jeni pasi e dishimi unë e di me mentaliteti dhe të mënduarit e njerëzit, njerëzive ton selët nga dalë si sahati istrujës kure ka vetëm një lamë në shtëpit në bezun që ishtë selët ka dalë që ashtu të mënduarit e njeri tonë selët nga dalë a i thotë, bre, bre, bre, nështëja si toa ku mu i më mara na më ubo si ato i vlau i dashër na mundëm e me ubo si ato se Allah u gjellë e gjelalu asë një gjithën pjale se ka zbrit në kurani kerim me fanë se si këtët partë më asë në bëhët kërkush që shbami kërë të besojmë si ata kërë të nishëmë shtëpjit e tona si ata, kërë të jemë një humën si ata, kërë të nderojmë të ardhunit si ata, kërë të ju dalim zot ative si ata edhe një kush që u plëcu në medine inshallah a i vazhden për mësme përstrit me shumë e shumë kur të vlaznojemi me ta si atar kur të vlaznojemi sa rasullare sa të sranë tha ju që i kinjarë prej mëkës me këtët medine zhdojoni prej juve njetë këti vendit këtu e ka vlamo këstoria për përstritët edhe ajet dhe përstritët edhe në armëri kër jam këtu do të atjaki një shambull të popullit e gjiptit Shembollë i gjallë e historie sa apërme, jo, jo paranimive dhe dhe. Vitin 67, qiteti i Porcaidit, ku shëndin geografien mirë me gjithse pinzantave tri po shopse, dhe biduz vardarin s'pedin ka për rëll fare, po i pisë në gjami, ka rëll vardarin s'pedin, s'kam shka me bo, s'a shfa i jam, aj? Qiteti i Porcaidit me 300.000 banor, ashë për ngull, ka shku në qitetin dëmlap. Këta tudi qitetet e gjitit janë në bregun zverior të e gjitit, ose në ditë në, në anën jugore të ditit me dhej. Ato shkunë, qëla një qitet me 350.000 banorin dëmjatë? Aqë një vend, një mojë, në gjografi, ku shëti gjografi në mire, ka e një rasul barë. Mojë a jashtë me shqipë, ati banoj njërës. Në atë qitetë, vendasit të cëllet i pranur vlasnit e ratë, Fjallat e para që i banën me ta, thanë kushka pare prej juve që këni arë prej përsaidi, në ta njëse katin në bishpien teme. Popullë jonë, kjo është e larkë për popullën tonë. Popullën tonë kjo i doke të varë, kjo i doke thashtë, i mushën. Thanë kushka pare në ta njëse katin, në bishpien tonë të ndërtoje. Ju vlasë në që këni arë prej ashtë. Në hala se kemi më rinë dhe është a këtë grad, këti dhe njërëz me kushka pare të anë njëse katin bine, këtë grad nuk e kemi më rinë a se jemi të ullët njëslam. Edhe në hala prej faston kemi shumë më mësu, në prej faston dim shumë pak, se këtë fatë të modë dhe ne aplikojmë shumë pak, prej kësaj fatë të modë dhe njërëz të dhe ton kanë hek dorë moti të me ndu se në përmet evropizmit edhe evropianizmit në dhe shkojmë zikun larg Evropianët për mëmërrri deri tek kjo qytet duhet të punojnë 1500 vite me radhë derisa të arrinë që Allahu Allahu me të thonë, nëse katin për mi shtëpinë tëme. Larg janë ato prej prej sa i kulturë, edhe prej të civilizimit lart. Edhe sa të ndëruar xhemaat në qytetin Dumyat të Egjiptit kush e viziton, shtëpite katëve të para janë të lime katëje e për i nalt për ndër a i qi ka hië dhe ka ndërtu e ka katën e vetë palise për dit a i ban men me këti në vendre vetë me alon shtëpijen ati sëllat katën me alon ati qi i tha maro e katën kjo është historia islamet kështu muslimanet jetojn ato qkat e pse ato jetojnë kështu muslimanet nuk e ka në shtëpijen e mollet është realitet të ative si ju ka dhe rrasi me bërsh të pitë e mraja muslimant kanë zemërën e mëdhe ato i kanë bash nu atë e qka duhet mëdhe ato i kanë dhomët e vogla po dhomët e ative zanë shumë njërz dhomët e ative zanë shumë njërz dhomët e tome a zanë kejtë popullin e Kosovës më renda me një dhomë një dhomë e jo një a zanë popullin Kosovarë të gjithë po kam një dëshirë të flakë që gjemë dhe që ka nërë prej anës ceter që që janë këto kisha dëshirën që samë se ata janë në krate ton edhe janë në shtëpime dhe po disalojna që pëndim se pëndodhin, kam dëshirë që ato gjemë më njëherë edhe ata sa ma shpejt që kuptojnë se na jemi një popol në pëtë treva në këtë anë këto që njëriut huaj në, në të kuptimin, në runa zët që në runa zët që ajtë konsideroti huaj po ajtë që ka ar më stiluin disa lojna që pëjlujnë në qitet sa i përket në muzit edhe ndaret të vajzave edhe karet edhe muzikës se të nuk e kemi ditën e halën e muzikës nuk e kemi halën e nga mjës edhe të i largohen kaficheve të i largohen e arsina dhe të mramjës përshka këse si kemi ato halë mua ashtu e i lus ketë popëlatën e këti vendi këta halët të studion të largohen nga muzika të largohen nga bijozi të largohën nga alkoholit, të largohën nga komarja, të i këthan Allahu zhëllë e zhëllalu, plakat t'i lutën atin më njërën e vetë, të kërkojmë për e njëzve të smuar, me në ngrejtë durët Allahu zhëllë e zhëllalu më u lutë, sa Allahu tha për një pas persona që i këtive s'javë, kësaj lutjën prapë, lutjët e për nga mërë, vësha si kësaj asë njëherë, a i ngrejt e a i durët pra një më njëherë, sa lutjën Nuk e ka ai prap asnjë herë. Lutja e mosafirit nuk e ka ai prap asnjë herë. Lutja e njeri të rombruar, sa nuk e prap, ka ai prap, kështu ka thonë Allahu xhën lëxhel. Me lutën plaçdheton, me lutën të cmuar te këtij popullit tash, të ngrejë ndurt Allahu xhën lëxhelu xhën lëxhelu. Ja, ma, ne ni jinsi fjalë ka në gjuhën arabe, nope, mos i kohë ngrejë ndurt në kët kurthi, edhe në vështë që era nadh që erot duke lut Allahun që Allahu ti përdor mesnatit disa njerëz në kët botë. Ti përdorim me veti. Allahu Jalla Jalaluhu ka fallutje të sinqerta. Nuk thaan, unë i pranoj ato. Histori e bukur. Dit pas dite. E unë zon shumë i dashur, dit pas dite, mramja e mëngjes, po ndodha ajo që ne po e dëshiroim me ndonjë. Mramja e mëngjes. Askërsi. Askërsi. Ti je i mençur edhe ta shfridzën shrahtim është kënërsi e mollë i mjëri ajë që nuk e shfridzën i mjëri ajë që nuk e shfridzën rrahtim e ka një dhomë me një vend edhe e kalon dhomën e dhatë bosh i mjëri ajë që e kalon dhomën bosh qështi Në, ta, ku e di unë a i dhe në morasti po ta ke ditaj se qka do të thë dhoma ati me qenë me një njeri të strehuartasht a ma ta din mirë si që dim në qka do me thonë a i ka pas me dal me ropë të vetë të plemja e misafirët me ishtin dhomën e vetë kështu ta ke dit mirë se qka ka kuptimin a i këta ka pas me ba unë jam shumë i vetëzishëm se këta fjali janë folë dhe për para që gjemë të tonë e kanë kuptu e ato dalin natër dhe ditën rinë në vendet e saktu Allahu gjelë në gjelalu gjithë gjemë të ton i pagodhë të të të ditë a ka nëjgjë në kom unë kur u tharë api hadit pash mrekulit e popullit ton popullit jonë ashtë i mrekulushëm pa a i donë vetëm një sen a i donë që i ketë popull ata shka ta odheqin ta odheqin mender a i donë që i ketë popull ta odheqin njerëzit që e din drecin edhe odheqin ata me mëshir e jo me diktatura apo me diska qeter apo me punë të shtremta këtë ta donë popullit jonë përnd a i banë mrekulli në kohën e pa mundshme për bërja në mrekullive pa ajnë, në trasë të banë se është popël shumë i cuditëshme a do një të, të, të dashur a do një të dashur të spjedoj një fjal shumë të thje, shumë modese e cila cilëson popëlin tonë shumë mirë kja është i vetëmi popël në botë i cili si për njët nuk banë gjurëmë kja është i vetëmi popël që e banë këta kurse popoj të qerë kur të jamarejsh një s a i mëndonë se shteti ja ka bërgjë dhe një qëtër. Kër të ja fronë shtetin i ndihëm, a i mëndonë se ja ka dhe, dhe një bërgjë dhe një ndihëm qëtër. Kja është popullë si shamaku, ishtim në për valakët e shtridhjës e pekmezit, për të ndherë ata, aq është ishtë a vitën mirë. Kërrufën, wa magësirëtën këjrëm mën sadakatin, jetë bauha edha, sa fjale e mirë dhe falja haku që kemë e morë ashtë në allahu me agash ashtë me boj një mirë e me poljë për ta mrapa dhe të njëher me dalë në rrugë me thonë po unë i pata dhët misafir edhe ju shiena i mbajtë ato ti s'ka pas kërkanë në shtëpi ti ata sevapin ke humë të gjitha në tabele në sevapin e tu as kamat as gjë për ditë në kiametit pra na ju duni të bane ata me modesti ju të dhuni të bani ata me heshtje ju dhuni të bani ata me urtësi se popële jonë e ka urtësi emnin sa jonë e ka urtësi emnin islam e ka emnin jemen për emnin atë islamit ashtë hikma ashtë urtësi, ashtë mirësi ashtë humanitet, ashtë bëmirësi farën e bëmirësijës ne këni njëllën këtë boshefte i parë i njeri që i foli për bëmirësi ka qenë musliman djali ademit djali ademit ai ci sa un dot ngis api ai ci un bit para se mbita tla ni fial allahu ta'ala zalalu mas 100 vita rasul allah ja zvitin koranik kerim tha la indasat iliya yadaka litaktulani ma ana biwasat yadi ilaika liaktulak sana sazgati doron me mit muwa sawni am human nuk dot azgaz doron me mit tie se vlat kam Ne e kemi mbelë farën e bëmirsijës. Shëqatat humanitare botnore janë në ndegët e islamit me që të rëmen. Janë në ndegët e islamit me që të rëmen. Në fërizaj, ditat që kalun, ta shkërkun shëqatat humanitare prej gjemëve tonë me nëmshkru krishtërizmin përta përshishët e zëjtinit. Përshishët e vajit, pra hapë një sitri një e jo. Hapë një sitri një e dashurë se kjo këto shëqatat humanitare kanë një prapavit vëtën mërenda në ti harët harët në këtë vend kemi lajmëru për ata kurse muslimanët muslimani e banë një pun edhe sotë salamu alikum nuk ka dokumentë më rapa nuk ka dokumentë më rapa nuk gëzën në u lajmëru nuk gëzën në u lezu më rapa mundët më lezu vetëm për histori për asëgjën qëtër po për kënari, për lavdrim, për mendjimansi asë një harë Por interes e çera, porcentazhe çera asnjëherë, ata asnjëherë edhe asnjëherë. Kursa çerat po e bëjnë me prapavij. Ato po e shprizojnë rastin. Ato i th안 vaj, vaj humanitar, po ai vaj, nuk ishte vaj, ai as vaj në shumicën e rasteve. Ai nuk ka as vaj, ai në shumicën e rasteve apartamentin çunitash vaj, duhet me vërtetë me shndrunë vaj ata për vaj të thapshit flasim para ato njerëz të cilët kanë mendim, pra të flasim para ato njerëz të cilët e dinë çka po ndodh, para ato njerëz që kanë pranë një shishe të vajit, aty ato duhet me fond fazla të u marrë, edhe pa vajs fish pun hiç. Para ato që me vërtet nuk janë gati me diçka që po ndodh, edhe mendojnë se për një për një ditë apo për një dita, për një ditë apo për një natë, ka çën këti problem aty vulla Mariukov, po po po flasim për të kam ngulmit. Për të flasim për njerëz që e kam ngulën. Po flasin për njerëzit që nuk shitën para asnjësend. Po flasin po flasin për njerëzit të cilët kanë lëkurë dhe kanë mish e kod dhe kanë armaturën shumë trashë brenda në mishnative, po flasin për njerëzit që palca janë në tre larg xhole, po flasin më për njerëzit të cilët kanë antena në palcën e trunit vet edhe ja u morën vast ato llaçet e huaja prej largu, para të njerëz po flasim. Të ndëruar jamot, të ndëruar rini, rinia dashur është momenti kur gjërësit e gjenneteve shtatë të të të të të të Allahu gjëllë e gjëreluhu i të ekin kur anë i kërin me në qinë gradë me në qinë gradë një në prej ative ma i nëlti a shëkaim në në firdaus sa një poet islam o gjem të riju sa mësë e keni përqafu a i s'ka më ar shqip arabu në për e thamë shqip sa jamën të hani këtë dunja o ti që e këtë për përqafu dunjonë të dhishë se ke po flet kur e ke përqafu po jetu fletë kër e ke përqafu, kërë dalë gjumë i sasha e flëgatë ati, i ka thonë dhënjohës flëgatë, i ka vuhem në dhënjohës po jeti flëgatë, sa o, ti që i ke flëket flëgatë, e ke përqafu, sa, andër je, sa shë për një me, kërë dalë gjumë i së kanë kërë asë gjë, sa, a donë në vendë kësaj andërë, ne i përqafu virgjereshët e gjennetit, sa hati jo ta tash len jetë mishun në insën kablahum u le gjennun sa në kurani kërim ato si ka prek njeri për para asë gjine sa artë kaloni prap janë virgresha sa artë kaloni jo ato prap këtë janë virgresha së kurë shka kanë qenë ati dhe sa Allah unë kurani ju dokon përsa e këmbës mrena për jasht ato ju gjemëtëri janë të juvët ju jeni ato janë në në poshtetin e juvajt A, ju i pose dëni ato nëse dëni ato me i pas nëse dëni ju me qenë zotrite ative sa hati ju aja është tash sa hati ju aja është tash baraz me këto apeli jonë dhe kërkesa jonë është ju gjemë të ri ta këri me dhije se nuk, e ne dhjanë komë për si rast e ashmir po nuk gudhoni një milimetr asë një milimetr të arave juve pa i punu nuk gudhoni me loj një milimetr Arat, arat e fushës, çaqtra njerëz i duhet me email. As 1 milimetër zgjoni me email pa punuar ato fare. Ju me mundi tash duhet të mjellni edhe në mal, me mundi edhe në mal duhet të mjellni. Se ditat e vështira mjellën, ditët e vështira korrën, ditët e vështira martojnë njerëzit, ditët e vështira lindin fëmin dal. Edhe juve ata ti verni shpatat, ato lindin shpat. Ditët e vështira moti më kemi thonë kët xhamisë në lut lindin fëmi. Mot i kemi thonë kët xhamisë në lut martojnë gjem martohen gjemë edhe lindin të bi noti kemi thonë se gjatë ditave të buta gjatë ditave pa probleme lindin bineq ka një herë ma shumë lindin vajza ose vajze gjallë lindin po statistikisht lindin ma shumë vajza edhe vajze gjallë kurse bineqet e luftës 90% lindin gjemë edhe gjatë luftës lindin binak ma shumë me statistik edhe lindin gjemë të bitë gjemë ka ndonë me nëzita 5-30% bineshme 4-3 gjem këta nuk janë të ka hikmetët e tonë këta janë hikmetët e Allah gjellë në gjellë huve gjellë në gjellë pra harab du t'jim bjellë mos u bani dur në gjepa gjithë ditën edhe po shumë bi përpet e posh na edhe s'po kemi vaks do ditën pun natën pun pra s'ka ditën pun natën pun, nuk ka ndër mjëzje na jeni muslimën Ne jemi njërës të punës Se a jo në ka emnin pun I fjalla islam nje emen një, një, një kuptim për kuptim, kuptim e kuptimeve Pun Dhe të të të, të, të punës Ato që po flëtërojnë në altë me funë Ndokët me punë po flëtërojnë a po Ato që na kemi metë me i pasi Ato për dëbrantët Na Na vetë metëm me pas Ka po pas Pashka, po Neve na ka kriju Allah u me pas ka po bën xher. Neve na ka kriju Allah u me punu, ma mirë se xher. Pra ju lutemi trive. Bacet me ko? Me ko sa sa do von? Ora me ko? Sa sa po do von? Të duhet me miel ato. Të zarë duhet me honger. Dimni çe po vien dorsta do qet ma i tok se kici kaloj. Dorsta do qet inshallah mënder, po do qet dorsta më i tok se kici kaloj. Mos flini. A nëse ju e pritni këto këshilla për dritën e jetës? edhe se me ndonë ndikur se këto s'kan të hozë s'po hozë a i tëki e qërë tjena të shkë a i tëkin nëse për një të shilën televizor me ndëgjua për gazetë e keni mao mao e keni këto janë të degës ton këto janë të punës ton Allahu gjëlle gjëleluhu e mësoj Muhammed Mustafa që ajit nabësën ne a i kur ardhën me din e fëllin i fjalë të të të tërruar gjëmot tha Allah në Kuran i Kerim ka thonë o bura u arsallë në rrijah ala waqih një ajet thë pëmë mësi tërani thë mo. Këso thë? Mësi qartën i thë pëmë. Thë se ka zbrit një ajet në Kuran i Kerim ajo pëmë a moshkën? Frima dhe të kalonë ka ajo dhe të prakë pëmën pëmën pëmën e në dhe të dojnë thë. Mësi qartën i mo. Në modë zë banën ato. Tigrat, ato të egrë ato, nuk banën në modë. Arjë i Pemë dhud me i shartu, tha. Kja fa. e ti ka qëtër kuptin. Tha kja është për qëtër sëngë, tha. Pemën e e nërë si dhuri me e bërë dhud sa dhuri me shartu. Dhuri Rasulullah i fa shokë dhe tha, shartoni temë, tha, entëm alëmu bi umori dunjakum, tha ju dunjanë e juve dini ma mirë se une. Kësë dhe tha, unë metit me a tëri ditën e kja metit. Nësë prit që ka kuptimin, nësë prit që e oja me armë t'i bolë lehe. Se le Në këtë radhe që i kam radhit konceptin tëmë, une e di bukët profesionalisht e di prej kumë e ndërë këta. Në gjumë këta di me ndërtu. Masë shpine di me i shkujtë të vija, prej masë qafës. Përshka se unë jam profesional për këtë punë, ti je profesional për punë të arës, ato që shkojsh të i pënojsh në mënirë profesionale pra. Tha, entum, ala mu bjumori dunjekum. Tha, ju e dili dunjane ju më mirë se une. Vajzdoni me punë të kësaj bote, se paralel të gjitha, të gjithë humanitetin po, shpëtimin e vëllezërinve po, për krajen e vëllezërve po, daljes nga problemi po, edhe punën paralel. Prapë jemi këtu. Nuk jemi përgjetesën, për atë jemi këtu. In der war jemand Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i thonë më të lësh shartoni pemë, shartoni dhe ju. Shartoni dhe ju pemën. Se atëz ban pa shartu. Ato duke ato mendojnë sahabët se tash më u kri frima primave ndërroj puna. Vë joi ja interesante. Hurma. Hurma nipëmbra i pavë një dru shum, i, i për i druve shumë i përmendur Kur'anit të Kërimit dhe i Shenjtë. Si Ai asnjëri, tamamile asnjëri. Si Ai nuk të bin ti e më me merr një kot. Çka ta marr menja që të hurmaçi që angëll riftor me pas me llikos rasta bin që çka thua. Po me pas çen ashtu puna i nderuar i xemat na ishi mush me hurma këto parë. Na kishim lutur pa të hurmave. Shashtu, nuk bin Allahu nuk e latan me bin Prej kosit tjetra Së vërshka ala kumla që ta zonu dhe në bini prej ataj Kjo a pavler Në shpin rëun a zot ban vaki ka me bini kuml Po unë major Vërshka bërë Qështishton si, si ato pra Në raj Në raj të asaj Dalin na ju fem kupila Në raj të asaj pas taj kupilin a i zotit du të me hek Me e mel me në qëtër venë me melë me në qëtër venë në formën e shëllës me e kultivu në qëtërin venë pa është interessant farashi i bomë në hurmën moshkull nëllë duhet me hit me prea ta e me arë të hurmën femën me i re me atë farashi në hurmës moshkull atë kokrat e hurmës femën ndash me të rritë ndash me u bo pa tjetër me utakua jo që jam moshkull me atë që jam femën nëse dënë me u rritë a dënë me u rritë ti Dush me bërë darësën Po më nëzgat një luft për më veta kukush më smartohëta Edhe nëse prek pak ma falë kjo pun në umetirë Mohamed Mustafa Duhet të njifëm i në mirë me islamin ton Fash ashtë rasti popullit ton me umartu ma shumë se me njigrua Edhe në kemi dëshiren që kjo të hinë në vej për në umetirë Mohamed Mustafa troje. Po flasë për popullin ton gjërësisht Me ma shumë se njigrua Pas chimë vajza në Kosovë na kemi dëgëruar se ato janë momentalisht edhe çish moti kanë më pak si peng, pak si defekt, për këto defekte e, e, e hidratit edhe shpërnguljeve njerëzve me kohë pa kohë ato do të jenë ndoshta nesër do të jenë ndoshta nesër dia të popullit që do t'i kapin rrugët e shtrembta Allahu jalla jalaluhu ay masmir ya dim Para i Madrid prej gjitha prej gjithave Ajna informohoi nën Amsterdam Madrid, edhe ajo është mirë, mu përketa Islami lejoi që muslimanët të martohen më shumë se një grua, të marrin më shumë se një grua, jo për standard, jo për çep, jo për klinëti të kësaj bote, po një themën e popullit, mos ti rka rrugët e kia e me u bë virus, me u bë ilezi aty popullit, po edhe ajo si çetra ta kethin e vet. Unë diçka mendon njerëzit në këtë rast se jemi larg për islamit si për shka me ndojnë për qëra të punë, më një harneve, na i marona ka negativi, e se moa gratët tonë, gratët tonë, atojnë, koko, koko, qështu të dojnë ato? Koko, koko, o gjatë, atojnë, shka ju kishë tonë burrave, ato, qështu të dojnë? Qa shë dinë ato? Atoj sh... dinë sëta politikën, shka e dinë? O më knashen në gratët, kur për e shofinat dronë e Amerikës, dalë minë televizorë, koko, koko, sh apo më shpërinjia kish pasnja vajja për injia për india kohë s'e di vetë taket ta bëj ato po nas lasim këtu punë të mëaja na flasim këtu rregulloret Allah, e Allahu xhellahu zelaluhu xanu duaj do famën e popullit taket hien e vet duaj do posh do famën e popullit taket rrethoren edhe mbrojjen e vet ajo as më mirë të jetë në mbrojjen e niburrit katë gram 3 ditë dhe 1 jo jo jo sto tetë pesë po katë tetë pesë se sa ajë të shkon në çkon në rrugën e as mendoj të ndohem dorë edhe ksa jone na nuk e dimë atë punë fara të armërisë dikur kush po kto as kto as rregulli Allahu Kurani Karim tha wa ankihu ma taab lakum min an-nisaa masna wa thalaatha wa ruba' fa martali më shumë një grua di 3 edhe 4 ç'tho tha më mirë ndër hije se ndjell më mirë ndër hije sen sen sen se dorën e zullumqjardhve sen dorën e, e njerëzve që nuk kanë nuk kanë fara fara apetit shoqërie keta Allahu xhellahu zelal u ka thon Kurani i Kerim në mëpara të asaj mkerinari për shkak se e dim se kjo është pun shumë shumë shumë shumë është shumë e keq e pastaj për mejshtu hurmat në këtë rase për mejshtu hurmat edhe më shumë se sa mund të mund të ushtuo ato me siguri prej katër hurmave 40 hurma bën më lehtë se prej një hurme 4 hurma Inderuar i gjemot Unë nuk i vuna kësaj Temës tonë një emën sot Këti dërësit tonë nuk i vuna një emën Temën që kemi hap sot Më vënd do t'i vej me emnin Pak më vënd, poset e kemi hap Ditën e parë, më vënd do t'i vej me emnin Inshallah Qëka ndonë maskit kësaj nëse ne në kështu dhe proj I hap me shtëpit e tona I hap me obërin ton I hap me zemrat e tona për vlazrit Çka ka për iksai na doj medit. Më nuk ardh ta dini. Allahu Kurani i Kerim tha, "Yagfir lakum dhunubakum", çka në bó gjunoan të, të kaluaran fshihet këtej. Tregtia van në fillim. Tregti tha, "Çka ke bën të kaluaran prej gjunoave të fshihen të gjitha?" E ka hap dhomën për njerëzit që kanë gjunoash, çka ke bosh ta ushteti dhë këtej të fshi me tha Allahu Kurani i Kerim. "Yagfir lakum dhunubakum". U bó sa vajudkhilkum gjennat, sa jushtin gjennat nësër. Të gjrijë min tahti ala në harë. Lumej kaloj në sarajet e juaj në gjennat. Lumej me qëmsht, lumej me mjëll të kullua. Kaloj në sarajet e juaj në gjennat nësër, pëse juaj hapa të dherën vlazërëve. Sa Allahum Kurani Kerim. Wa mesakina të jida sarajet, palata të bukurat të gjennat e të mdha të gjera, edhe të ngriturat për ju, o jërzë, qi hapot karnorin e hapot krahën e vëmëtorë shtëpite juaja thal koralikerin në jannat ibn dalik al fouz al azim në jannat azim në jannat matlard në jannatin matlard e tash m'sa ka diçka fa kjo ka paradijë mesër ka ulën aty për këto aka diçka xhallahu interesant m'sa i fol për jannet duke e ditë merin ton duke e ditë robin edhe ata i thënë m'shumati interesun ja për këtë e pastaj mesër ai etin këtu i të la pak më von thaa wa okhra tuhibunaha fa'ad shukran t'selim shumë dëshironi edhe atë do t'jav jap ksu tan kurani kerit ertash prej derës së çedit ke çka kemi fol deri tash nëse ke laps mend me nlivzuaj në trulin tën sepse nlivzohet të tash çfarë të tashi po vjen wa okhra tuhibunaha fa'ad nejja e fundit t'seleni ju shumë pe dëroni fa nasrum min allah të më dhimën të më kam javdonë, në e aksaj, këtë fësati, e aksaj, aksaj, Allah në Kuran i Kerim, u e fëtëhun qarib, s'a edhe liria e afort. Shto të në Kuran i Kerim? S'a edhe liria e afort. Shume mira, po. Shume amël. E me mirë, kjo është shume amël. Po, kurven kam krishe dhe me amëla. Kurven të fles, ka ndu njo me mirë vetëm një gjo dhe në të fletë në këtë botë. Vetëm një gjo dhe në këtë botë mundë dhe në marë të fletë. Ajo e ka e mnin shi. Beti me fletë me, me, me honë, kur që është të bale rrelë për me o lukin të tamë. A kjo qetra nuk venë këtë. Kjo që na flasim këto, kjo thash këto e lillë me. Kjo ashe lillë me ndrishe. Allahun, kura një kerim ka folë kjo që i zhvenë. Kjo lukashi. Nësë rëmmin Allah, th edhe liri, e shpejt, e, e, e, e, e afërbët. Kësë dhe në shtu, kësë i velë. Shka duhet me bo për këta? Këta duhet me shtu hurmet. Hurmet, a bishin vëtë ata? Jore të duhet me prej? Hurmet në rojë dhe me mellë në që të në bëqë. Dutë me rritë, të duhet me shtu. Kër nuk e ka si shivi. Kër e ka si rasadët. A velën vëtë? Leje të abonë vëtë? Farët a, bon a shkojnë vëtë? Atoadin rrat arritën rrat ato, harën rrat ato, askojn pri bashës ndar rrat ato via ta bën rrat. Jo apo lën rrat ato jo, bëra ekët rrat jo. Kjo kë shtuaj kë. Më ketë rënhi. Kursat i mundesh me rra me flet, kur çorsta balë bora 1 metra, ajo është çetërthem. Ajo vjen prej nalt, ama vjen vet ti fik pun. A këto duhesh me i burt ti. Edhe pullat në këmish nuk kepën vërt, ato i kepin grat edhe brumi i bukve në mëngjes nuk bëhët vetë ata e bojnë gra se ishtin dur në ta edhe kore të pitë të stande ata du të me hëllu dikush kjo në ketë të fushbe në ketë stadium du të me hëllu, du të me hëllu e kloginë du të me marrë du të me hëllu mirë a nëri e dohën e vetë jo du të me i për me havarë me nëri a ke nëri dohën e dohën e dohën e dohën e dohën e dohën e dohën e dohën e dohën e dohën e doh edhe me thikë spratë për me kalu pune më më mje, për me ngri në ma im, im, im du të me ngri, im, anë anja, gjak me pas një dohan, me dal, aj dohan gjia, me avon kutinat i qetrit, e me së mrami kër janë livdume, ta pas kanë po veti, me thonë, kam një dohan, kam po breti, kam po breti, mereveshmo, sa, so, sa so është mënu, sa so është mënu me bo, tisë të në tamën, e ka qitë në kam po breti, Epo mi e atë qëtërën kam bugresi, ke të qëtërën asë kam dhullin se ke po ajen, jo. ajen men ajo. Ajen men. U i dashur, nësë shifë andra prej andrave që tuk, tuk, shifën qenë të qenë qutë, nësë shifë këtëse, s'ka fajt e piktive. S'ka fajt e piktive. Këa është më baras peshë me muhe si hojë i jotë me thonë ti, në qëtërën javë une, kolaj, javë ka në këllaj, qëtërën javë do të kalzoj une, si më le kupi pak ma abet të t'hipin kërës i gjamirë, t'i lipi falje se ka pengoj të thonë, ka pengoj të skjegu për më në nërmeja që qitoa dhe unë i di, rruna zokë me arme më thonë, mu e më boni për dalë me thonë për anjide, me di ti kur t'hipështush ka t'gjonë. Me di ti kur t'hipështush ka t'gjonë, pia ja gjemë e më t'gjonë. Kja puneron, pra kjo i kapi për para për gëdiket, i ka rojë falës të masë kjo puneron, falë ërë është do problem prej problemeve nëse mendon ti se vendoset çastu ka për shart të për islargu që çfarë bojnë edhe ai ka fal rrojë të mrapa ti si duhesh me idar prej karroja më ton me urrit me ta online dashur duhesh me rit me ta duhesh me ukalit me ta duhesh me u shtavit me ta duhesh me ushtip me ta duhesh me dovoj këncëm e me larosh era aty era aty problemi me kim renda Prej përmrenda me amore e rën, vetëm atë herë mundesh me i barazu edhe me hek paralel me ta. Po përmame, e kej vështirë. E kej vështirë. Vetëm mundet me të dojtë le si dherë si gjamië, së kjo së kjo së kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo i dim. Hajnë në të sëbë një avë, hejtë të e dha shdojë, shtishof një allët. Unë jam gati si gjithë herë. Unë jam gati si gjithë herë me digusht si që pa në alë më zhripi kursie me folë si gjithëherë në bidërëm i zhivëherë si që pa zhrip jam gati amë më më më mërket më së me ndaluat njëherë edhe në këshime në matë dukër edhe në matë mirë edhe me ko me lajëmru për qdo hapë që duhet me moraj që është lekë rënda është hapin me morë rënda është hapin me morë është rëndë pak hapin me morë Ka një herë ka jemi këtë mirë anë sofer, midja nuk e banë. Një poet ka thonë ka dhjunë kirullisanul maëmin sa kaminë. Shpesh herë gjuha nuk e pranonë këtë ujnë me pi. Ajë si ka asë një fajë, gjuha i ka fajët. Sot një oni prej neve, sot duhim ka arde i thë gjithë ditën. Ajë uj asë një fajë se ka, ajë asë ujë për muë dhe për tije, guha ka thonë i ka fajët. Në të dhe momentalisht guha ka bëjë gjithajt. Se apetitët, qelizat që i nin gjelfinë në lajmëtinë në goh, kanë zonë me udopsu, kanë zonë me kanë zonë me vdek kapak. Ju e shihni me sy se kanë zonë mundxalla, e ndëgjori peymoe kundërtën. Inshallah asha ju ska dini. As mirë më thënë unë e gabim, po kanë zonë me vdek disa disa disa qeliza të ndishmërisë tonë. Kanë zonë me vdek. Mosun unë nuk jam turofol apo ti tash je te me mendu, çish kanë zonë me vdek në apo ska falë me ti turist çka do po bëjmë ne. Un jam turofol. Në, në jënë stadiumin e fotbalit jam të folë në stadiumin ku qitët kugla për atë sport jam të folë ku e qesi njerëzit kuglën unë atë sport e simpatizoj shumë kurse fotbalit i kanë thonë ash, loja e cullve që e lujnë vurat inderuar i gjëmat Allahu gjëlle gjëlelu huve gjëlle shanu ne e bafë ne dhe mes pari këtë moment që ti këtë nëman që dhe ta bojmë kabullin shahë Allah Allahu në ndihmof me gjitha fushat e në primit Ato që janë të veshur, i ndihmot Allahu në detyrat e tyre. Ato janë, ato që janë të zhveshur, i ndihmot Allahu në hallat e tyre. Allahu جل جلاله وجل شانه, ne pat nevet që të trazojmë dhe të kuptojmë gjona të vetë ti shohim çish janë. Lumturia më e madhe umetet as nëse ai arrin me ipas janë çish janë. Bashmadnuai am bashmad vogla. Nëse ai arrin me ipas sa janë gjona në keni arritur. Ato sa janë e do një sinë të hapur me ipas sa janë ato sa janë e dojnë një mende të hapër me i pas sa janë për ndrishën nëse nisi i vogël edhe një mende e, e, e, e të kurën një mende e kastisur atare problemet e tonë doken shumë të mëja edhe të vogëlët doken më të mëja se sa janë rruna zët walin lehi lë fatiha ative që kanë mundësi me aferu mil edhe vaj baf baf një, vaj, jenë të ektëri gjonër të, sa ka mundësi. E, këta kemi të qartë të gjithë, ju afroni, atë njërës si janë në përstëpi, të vendi ku afronën dhimat, a gjeshkoj një morin. Praktu e në të ektëri gjonër, edhe veç asime si gjonër, dhe unë si duni poshtojnë dhe gjonër, me la, sode, me la, është punë më rëndësi, me la, sode tra prashak, Edhe, edhe edhe edhe ju e dini, edhe çera jona, edhe për një lom ka nevojë, na let rryma, edhe për një lom ka nevojë, për një çiri ka nevojë. Çka mos ka nevojë, na edhe këjo edhe kërkesa, edhe bashkëngjit me kërkesë. Kushta ka nevojë dhe mirëndarshëm. Sot janë momentet kur ju fitoni. Sot janë ju momentet kur ju kur ju fitoni shumë për kësaj, Allahu tadakate raqbirate ju dhe inshallah i rrit, edhe i ban më të madh i ruh, edhe ja vjat në as ditën e Kiametit. Edhe një arë për mësafiret tonë, për vlasdite tonë që janë gjami mrende edhe në për familje, kemi dëshiren që ata mos të anin vetën në shtëpjene huaj, ato janë tamam në shtëpjene vetë, janë tamam në shtëpjene vetë, edhe kështu me pikanejmë këtë dita, isha Allahut Aala, deri sa dvene, në mëngjes i përstatë shumë dhe i dashruar për në shumë, lillahi l-Fatiha. Alhamdulillahi, thumë, alhamdulillahi, الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي ولا اعتصامي الا بالله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وقائدنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم خير نبي العالمين ارسله اما بعد فيا اخوه المؤمنون فاني اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله عز وجل واحثكم على طاعته والتمسك والتمسك بشريعاته يقول الحق تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا او كما قال تعالى يقول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما قال عباد الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه يكفر لكم التائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ألا وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون الحمد لله حمدا كثيرا كما أمره واشكروا هو الذي وعد المزيد لمن شكر عباد الله اتقوا الله فيما امر وانتهوا عما عنه نهاها وجزر واخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فانه اذا الثول اثر واعلموا ان الله مركم بامر عظيم بدا به بنفسه وثنى عليه بملائكه القدس حيث قال تبارك وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اكف للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين انصر المجاهدين على ساحات القتال كلها وانصرنا معهم على اعداء الاسلام يا رب العالمين وصل اللهم وسلم في البدء والختام على اخر الانام سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم والى كل وصحبه كل اجمعين والحمد لله رب العالمين ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون